الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحقر ولكن اكثر الناس لا يؤمنون سوره درود مغنی سوره دی ديال سن نمبر دی په ترتیب دا قران کې په سوره یوسف نا 96 نمبر نمبر دی په محمد نا نازل روبرت او تعلق د دې سورات د ماکی سورات سره څنګه وجو باندې یو دا چار کلمہ کی سورات کې دلائل ذکر کله بغیر د تنبیحاتنا دې سورات کې دلائل پېش کړي ور سره تنبیحات هم خبرداریم ور دیو جنا ور پسې ورو یا ما کې سورات کې دلاله مساله توحید ثابته کړه په واکه د ایسو علیه السلام د دې سورات کې مساله د توحید ثابته په مثال سره دیو جنا ورپسې ورو نورنګلو جودي د سورث ممتازې د نورو سرتونونه په بیان د تسبيح درات ملائکه باندې دې سورث کې د رات ملایکو ذکر دی بلکې نشانه داغه سورث مومتاز دی په بیان مثال د مشرک باندې الا که باسي دک فیلل ما د مشرک مثال چې څنګه دې سورث کې بیان شي داسي بلکې نشانه داوي سورث چې در آمد چې ویلو اډار صرف الله رب العالمین دی دل سو نشا او دا دي کر گئی سوار لس ما کی لو دعوت الحق دی الله له بلنه درشیا نو دې کر امداد دارنګ دېర్శ ما کې ا قولو ربب لا اله الا هو عليه توکلت و اليه امتاب اودارنګي در درشنګ هه قولو مردو انما مردو انا عبد الله ولا اسرك به اليه عبو و اليه دا ذکر کوي هدا نبی رسول دی دعا اوله سره سورات په یوه مضمون سره سورې رات کی اول ترغیب ال قران پیش کړي انبیاء د لایل عقلیه پیش کړي په اسباد توحید سپینږه اور صدا علی بیا تفصیل وادات اول کے سما اللہ خالق لکل شین و اللہ دار فدا کون کیو اللہ نے دویم کے سما اللہ عالم بکل شین و اللہ حرف بویا یو اللہ نے دریم کې زمدلایل حاضر له هر شي نو ولا دار دې عبادت غون یو الله دې اصلو متصرف په كل شي نو ولا وګور الله باران نوري هي زم ټول محتاج نو مساله دې تفريقي الحق او بیا زجر بشرک مشرک دا او مصال دا مشرک بیا شبکم کی سمدلائل رازق لکل نشین ہو اللہ چیار سے رزق ورکون کے یو اللہ دے او رد شرک کئی او صورت ختم کی اول کی ترغیب دے قرآن کریم طرف تا ترجمہ الیف لامی مرات الگایت الکتابی سرد زواة الراؤن دے اول کی ترمیف دل القرآن دایاتن الکتاب دی والذی انزل الیک من ربک الاق آسو چنازل قریشوی تاتا طرف درستان دیناک ولیکن اکسر الناس لا يؤمنون لیکن زیار دخل گلا نہ بوئیږي مان نرودي او سوال کې سم دللا الله اول لوی راځه ما بغیر امان ترولا الله زده دې چې چګړي اس ماغنا به سترونا ترولا اجتا زويني او يلرا الله زده دې چې چګړي اس ماغنا ترونه آجه تاسو بنيا غیلارا سوم مستو آلالارشه وسا خراشم سوال کامارو سوم مستو آلالارشه اللہ دی چرائه اوچکری ویاس مادنان بغیر دستنونا تاسو بنيا غیلارا سوم مستو بیا برابر دے بقبل سلطانت باننی سم مستوان الارش بیا برابر دے بقبل سلطانت اوطاب کریم اوصفق میں تو لیراروان نیٹی مقرر اللہ یدبر الامرائی فصل اللہ آیات سبیر کے لئے کارنو تفسیص ربیانی دلائل لال لکم میرے ربکم توقنون خامخان چه تاسو تبخامخه دو دربانی یقیدو لرائیو دیم دلیل حق دیو وَهُوَ الَّذِي مَدْدَ لَرْبَا الله فِي عَرَوَاسِيهَا اللہ مداد دے چه وَرَوَ لِلْعَزْمَكَا وَقَرْضُ لِذِي بَائِكِ غُرُنَا وَعَنْحَارَ یعنی وَعَجْرَانَ آرَا جَعْرِكَرِ دِنِهُنَا وَمِنْ كُلِ او دار قسمہ میں اولا گنزولی بائی کی بڑا قسمہ جوڑے یو شلللن نار پتشپیل را کو رسگی ان نفیدان کلا دل قومیت دفک گرون یقیناں دیکی دلائن دعو سوچ گئی وفیلر دیکھت دعو مدجان رات او بالدلیل درہم ورزمک <وارس> گی واندونه دې دې دې دې دې ګيټا مود جائرات وانډونه دې دې من اناګو ابغونا دان ګورناو زرنافسمنا وناخيلن او كجريس انوان وغير سنوان, سنوان شاحونو على بدر شاحونو على يشوابي ماي واحد کولشی بھوگو یعبانی یوکی سمو بئی و با بازو بانی میں وجعا کجور پیداشی با بازو انگورو او با بازو بانی مور میں وجعا تا ونفضلو باز حالا بازن فلو کولا وحوالی ورگنگا باز زنا بازو لنا کو خوراک گئی بازی کجوری اگا دیر کمتی وی لکلین کجوری دا اگ کمتی وی دا دې کجوره دا کمزوری بازداغینه زیاتی ان فی ذلک لا ذن قومیا ذنون یقینن دے گریدلایلا داو کون پارا یا دلون کیا دی اگلوی و این تاج واجون قولون او کچرتنا شنا غنيدا خبره د ناش نار دې خبري هغه سوي نه کوي ايدا درابن اکل اج شنګ خوري اين لا في خلق جديد ايا مونږه په پیدائش نیو کې بیا پیدا شو مونږ خوري شو زم بډو کې خوري شي اوه بیاه زمونږ بیا د ذوارا پیدا کیږي او لایک الیلی نا غفرو بربیم دی جگ فر کڑے برد دای باندې او لایک الاغلالو او داج سان دی جتو ګنا داوی او لایک الاغلالو فیا او داج سان دی ته کورګوا چولې شی بسټونه رایګې ها سوخو نبعا چولیشی بسطنو دائیگی و اولائی کان صابون ناریو دا گسانی جانمیانا اون بیا خالدون دائی بایی بڑی کیا میشا زکا شرک اکڑ او د شرک باگی دا چلالو نو دے با کی بروکی ویستا جلونا گا بے قبل لاسانا او دائی بطنوار سرواریستانا اذا مخدنه کینا نگی کڈن دا ذاغ وادی وقد غلب من قبلهم الثلاث او تا کیسر ا دیشری مګل دینه نمونه دا ذاغونو وین ربک الگ مغردین الناس یلا ظلم میم یقینا رستا خوند د بخش دې خلق لرا سره د ظلم د لینا وین ربک ل شدید لکاب او یقیناً رفت آده ست داموالا ویاقولوا الَّذِينَا کَفَرُوا لَوْ لَاُنْزِلَا لَيْا آيَةٌ مِّرْوَابِ وَيَا کَسَانْ تَجَرْ بِنْكَارِ رِسَالَتَ وَيَا کَسَانْ جِكُ فَرِكَرِهُ لِنِ شِرَاتِ لِي بَدْبَانِ مُوْجِزَا تَرَفَ دَرَفَ دَنَا اِنَّمَا آنتَا مُنزِرٌ یقیناً تَيَّرَ اُنْكِ وَ او دا پارا دار یو قومویو لار خود انکی اللہو یعلمو ما تاملو کلونسا دیم کسی ماد اللہ چی حالیم پارس دیو اللہ اللہ کوئی باسبانی تاملو کلونسا چوچھا تیار زنانا وما تغیظو الارحامو وما تزدادو اغا چی کم ای رئی منده میاندو اغا چی زیاده ای با دید کبی مدیوالای او با دید زیاده مدیوالای لکه دادرت مر رضی اللہ و دور که یو سده را دی حضرت مر رضی اللہ و تعالی او تا وئی ویزو باہر ملک لطلیم او دیر واقع می تیرکو و زماد خزی پا گیڑوانی بچه مالمی گیدا چې دې زدا کړې دا عمر رضی الله وې رجم کړي حضرت معاذ رضی الله تعالی او تالانه اوس وینا اوس وینا رجم کړي هغه وني وې ما شوم چې نو بیا به ګورو یاو به زلکه و ریټینګ دا کله چې ما شوم بيداشو نو هغه ہدایت سره بګر دیو شو او هو په د پلانر بشانو دا ولي دا زګه چې د غریبن دغنين کال سکه مو زیاد د مو پګړې کې پاتې شوی هنو دا ګر دیو راځي دی مرز لاله وی لولا معاذ الله لک عمر کاږي معاذ نه نو عمر بحالاک شئو نکم آقو که سالکره وان نو شیر عالل او ایدا خبره بادا لکرا وی لولا عالیون عمر کعالی نو عمر بادا دروغ دی اصل واقع دادا لولا معاذ لعالک عمر او مولیانو په کتابونو کی منکل لولا عالیون لعالک عمر او اسا پوره وی نینا دا اصل کی رئی لولا معاذ لالك عمر دارنگی دردی زاهب ابن مزائم تقریبا سنور کال د مور په ګیډه کې پاتشیو او چې پیدا شو نو خاندلې تقاتل ګبراد ابن ساز ذکر کړی دی با تعز الرحم او ماتز داد عادی کما یک مود ریمندم ایندو عادی زیاد وکل شی نمذوب مقدار هر یو شی د الله سدی په مقدار باندې عالم غیب او شهادت په دې په پټو قرباني الکبیرل متعال او چه دی ول जात د خیال د مخلوق نه سر ومن ګم نن سر القلو من جربي برابر دي تاسو بډګې ونه او زه چې کارګې ویلاره وامل وا مستغفر بالله له وسارب منار او څوک چې وي پډې دګې وش به او دونکي وي دروازې الله هی ماته پتلا کته پټه و نه کې نو هماته پتلا او که کارای کې نو ماته پتلا کته دې شپې پټ پګلاو زین هماته معلومه او کډوره چې کار دې نو هماته معلومه لو ما کېبا د ممبې نه اې دای ها درېم کیسه د لائن حفاظت کوونګ حفاظت کوونګ مله د دې انساننا ورته د دې انساننا افظولو من امر حفاظت د به ګنده الله ان الله لا یغیر ما عدای وایرو ما بیان پوځم تر چې دای بدل کیه وځي په نفسونو دای دي الله اقبال وای او دا تک کسی قوم کی حالت نه بدلی نو جن کو خپل حالت بدل نه کا اراده چا خپل حالت بخبل نه بدل کړي الله یې نه بدله ویزار اد الله به کو سوان کلچی را دروگی اللہ بیقو مانی دا بدئی فلا مرد لہو نشت وابس کی دل را وما من دونی من او نشت دیل را سواد اللہ نسوک مددگار وعل الرجل عرب باقی وی کلچی ایو باندہ معاون دیداشی وَالَّذِي وِقُمُ الْبَرْقَ خَوْفُ مَتَمَا درین صلورم کسما دللہ مداثرې بار یوشي کې دی او الله الله یې باران نذورو الله ذاتي ځخه تاسو ته برېغنا يراد مسافر ته مدمګیما بلار کې مسافر رواني چې په اسمان کې پړق خوب نو ندی یاري مسافر وای يرې باران به شروشې زبټول لومشه او موګي مې ها چې پړق په اسمان کې ویني يرې که باران دوشي نو فصل به وَيُنْشُؤُ سَبِيلَ بِذِكْرِهِ يَذْرَانِي وَيُنْشُؤُ بِرَادُ بِأَمْنِهِ وَفِي ذِمَمِ كِسْمَ دَلَائِلَ إِلَّا وَتُولُ مَا تَمُوتَاجِ رِي بَاقِي بَيَانِ رَادَ مَلَائِكَةٌ ذَائِنَ دَالَّ بَانِي لَغِيَانِي وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَادِهِ أَوْ مَلَائِكُ دَيْرِ نورسای دیلالا چالا چواری ومیو جا دلونا او دے جگرے کئی ببار دوحید دا اللہ کے ووا شدید علم او دا اللہ دے سخت تدبیر والا محلہ بر رجل اینا مکربی عرب ہوئی کلچی تدبیرو شی پچابانے وی محلہ بر رجل اللہ دے سخت تدبیر والا یا لو ذا دلائل ذکر کړل د مسله به تفریقي لو دا ودلګ دی الا لرا بل درشيا او ذکر امدد ولذي من دوني لا تجب لنا لم شينا اجسان چاري رام دګي سيواز دي الله نا نشکو ديا کوله ديلس شينا اگر به شان دا خورون کی لاسن الله ربوتا لبلو افاودی بارا جور ازیره د خلیته او معو ببالغه سیدون کی د خلیته کریم مثال بهش کوي وای مثال داس دی سوجر الله ترا مز چوي لکه اوسړې دوه په غاړ اولار دی لاس نور کوځي او بوته چې مخلی تراشي در اتلی شي نشی رات لے مدارنگی غیر الله را مذت کے دے نشی وَمَا دُعَوَ الْكَافِرِينَ عِلَّا فِيضَ عَلَّا لَحَس نَنَا چَغَدَ قَافِرُ مَگَرْ گُمْرَائِگِ قرآنِ کریم مثال بیش کری و دعا مثال چې وانے خلق بھوئی کیوں خلق مثال بیش کری و مثال بیش کرو لو چل نور جی ہوا یو شاګر د یو استاد نو شاګر یو راځي وته وی استاد جی ویلندر لکهر نه په خوما چې یو اخره هغه وته هغه استادی کیر څنګه شي نو هغه وی کیر داسپینونه کی هغه وته څنګه سپینه ويده ا بته بشانه د بته خه بشانی ناغه وته بته بته داس شيوي ا هغه ته یی الله سره کا اونو داسې خپل لاس را واورسو او استاد ته داسې لاس وچو ناغه ول الله سره واورسو او په دې لاس باندې والو نو هو لیدل شو ګولې چی پر ایلا سووالو او دا سی اوکا دو را اوکا تو پر ایلا سو گوتیوالے نوستانو دوی دارا لما پکو دا کنگو مرے کیون خلیص نو مثال پیشکوڑو گو دا مثال چل دا ورد لو پاک مثال پیشکیڑی ری ری جی با انداز سرا چیو گو را دا مثال دی لکا او چې چیوالاڑے او لاس نور گوزی زمان خلیطا راشی نو سن چی دا او بودن د خلیطا نشی رات ل دا سید الله نے لا بول سو برا مدد کی دی نشی او قرانی کریم پا جی دلائل پیشول گور وردا اول کی سمہ دلہ دو ماہ کی اللہ الذی رفع سما تی بذریام دین درونا ثم ثال لارش وسخر شمس و القمر کل یجری لیجل مسما وَاِنْسَانَا وَا بَرَاسْمَانُو دَوْقُرَا بِاسْتَنِ اَدْرَوُولِ دِی دادل چا پیدا کردی باغیر استنو اسمان ادرَوولِ دِی تب دنیا کی یا ورکی خونه چط باغیر استنو نشی یا بول بیم وارکه یا بول پیلر وارکه خو لازمان با اغیل سشیوی او بطول دنیای داشنه پرده خورا کرده دا باغیر استنو دا ها اغه دې زه دې مأمري بن نوفل <سؤال> اشعار ویلي دي هغه دې نګسیر اغه ذکر کوي چا غوي من فضل <سؤال> من ورحمتنا باسل لموسى رسول مناديا تاګه زا دي چې تا خپل راه مزر موسى عليه السلام ولي فا هو فرعون تا فقلت له فزوار ونفدوا الى لاء فرعون الذي كارتغيا او تویو جيتو هارم لار شي او ا فرغون د جا سرکشني او قولال والاند سويد عازي بلا وتدنا تستقل گمايا او تويا دابسنو اسمان تاو درولدي وقولال جننت الليل واديا داو گرا دا فطور اش بگه چستا خیسترانا گئی باس مانونو گی دا استوری دا تا پیدا کردی واقول آلا الحب با فیسرا فیض بیوم امی نو هش عبا یا تزرابی یا وردو آیا دا با ازمکه که دانه چی ضرگونی شی آتا کشنی شی دا تا پیدا کردی واقول آلا امیم وَيَزْدَوُ مَامَ سَدِنَ الْأَرْضَ يَا وَتُوَى جِرَ الْنُور دَرَنَ تَابِ دَا کړه دا او دز مګي نَرډا کای وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبُّ فِرَازِ وَفِي زَكَّايَاتِ لِمَنْ كَانَ وَايَا سَدَا ز مګي او داسمانو نشا پیدا کړی دي رَفَعَ سَمَاءَ دِي بې غَيْرَ عَمَدٍ و سخر الشمس والكمره ونور اسو میتا ودارگر زولیدی نبیا دریم دلیل او دریم عادت کی او هو الذی مدنا و جال فی راسیا الله ذاته و انسان از مکه درلا وولیدا فرض سو ما بهترین فرض ده ندمهک لگ ده چبهبانی نه شی نرم ده ا چې پکې لوب شي وجال زیاره اسي وانا و مقام خونو ګورا دچا بيداکړي وانا را او نیرونو داو ګورا دا له چار وانګړي زمو سره محترم جنازای وای دای سر لاندې او نیر روان دي داینم دي بدرې اوې وجال زیاره اسي وانا و غتا بدره د وګړه چاروان کړه او من کله سمرا دي جال بیا دو جینسنی او شلل النار ودامي وجاد لکه به دا کړي بیا دلای او فل ارضی کی دمو د جاويرات او کی وندونه په دا کړي جوک یا ونده بیا ور بس بلو بیا ور دا لکه به دا وجنات مناناب وزر ونخلا وباغن داوګرا دنګور باغن داوګرا انګورو داوګرا سمرا وړو کې ګوندې وړو کې ګوډې لابه داګلې آیګرلا خوګیو او سمرا پستا ها سمرا خوګه او سمرا وَفَضْلُ نَوْدُورَ دَاتُولَ دَلَالَ وَدَانِيَ دَلَايِلِي وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ وَكَجُرُ دَوْغُورَا سُمْرَطَا اسْتَا أَوْ سُمْرَكُ وَجَ بُدَا صَدَمْ قُورِيشِي هَ شَغُنٌ وَلَا غَيْرُ شَغُنٌ وَلَا وَانْفَضْلُ بَاذَالَا بَارِفِلُ كُلُ نُبِيَاتَمْ بِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَغْلُونَ چاکی چاک علی ناغتی ننسیت علی دلیم کی الله اللہ عتم آیت کی اللہو یعلم ما تعملو کلونسا وما تغیضو الارحم وما تزداد عالم بکل شینو اللہ فقیرہ کی دار زنانا کنر دکمادا اللہو ی باہر سکو یزیم موا عالم بکلی شیونو اللہ عالم الغیب و شاہدان اللہ و زبویمو پپٹے اخکارا کد پٹے وینہ کی نو زببانی پویا کد پخکارا وینہ کی زببانی پویا کد شپید پٹوزے زببانی پویا کد امرزی پخکارا زینو زببانی پویا درین کی سماد اللہ یول سماد کی کې معاقباتم من بین یدی و من خلفی یا فظنون من امر الله حافظ لكل شيء ولا فارس باندې حفاظت ګونګي یو الله وګوره پرشتي ساتلی دی انسان دې پازد د پاره سلورم کې زماد الله دولسه ماج کې والذي يريقم البرقه خوف و دم ما موته سره بار زګي یو الله وګوره الله وي بار نه زور وَيَوْ سَبْ بِعُرْرَا دُو بِحَمْدِي پاکی بیانے اللہ بستائنے دا رات ملائک بستائنے دا اللہ وئی ڈھو علمات دی محتاج نو مسلح پی تفریقی لَهُو دَعْوَةُ لَاقَ دی اللہ لَا بَلَنَ نو دے کرامدد دا آئے اللہ چے رامدد کئی دا اگی مسال داسدے لگے اسڑے چے دا ابو او دریا بغاړه او داس یوته لا سنیسی आवाज وکئی لا استجیبنا لهم بشین لا کبا سیدی کفیل الماء لیملو فاو و ما او بی بالی مثال داس دی لګیا سره چی دریا بغاړ ولاری आवाज وکئی و ورا شی و ورا شی و ورا شی و ما دعا فی ضلال ندا چر کافر مگر به ګمراهیږي ال کافر هغه چا ته وي چې د الله نه علاوہ بل څوک را مګ کوي دیو جن ها مولانا روم وي هر کی خوایي چې سادی وي هر کی خوایي اس خدا خوایې بسره دیس درد سې خلای خیر او شر ایوتیاس جواړې لانو واړه د مخلوق بلاس کې خیر او شر نشته بیا وي ارگی خواهی غیر حق رائے بسار نی صدر آلم ازو گمراہ آتار چیدہ جیرولان واری پا آلم کی دعوان الو گمراہ بلنشتا او ما دعاو الكافرین ایلا پید نو مسلح پی تفریق نا او دعوال توحید ولی اللہ از جدو من دسم آوا دیو اللہ رد خواهر دی اللہ سجدہ جبر از مانونو گیری مکو گیری قام مجراب تا بي داره بزرہ و ظلالهم من الغدوى ولا سال او سورہ دای بالغدوی والآسال سهار ما هم بالغدوی ولا سال برلیان وای د نبی علیہ صلوات والسلام سورہ نو وجه نبی علیہ السلام نور بشری نه دی دا خبر صحیح نه دا ترقاد الجبراد ابن سعد اوم جل صبا 128 کدا شعر جنا قور ذکر کړي هغه وای کونا بمند سپینار او موندا د تکنه حرم کیناسو حتا اذانا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مونګ نازو اور سلام سال قول من رب السماوات والأرض بیا دلیل حقی هو های پیغمبر آصوب جراب دا اسمانون ازمکو قول اللہ من دونه اولیاء هو های پیغمبر آ غیر دلانا نور مددگارانا لا املكون آلین خسین دفن ولا زر واجدار نید زانون وپارا دفایده اوند نقصان اولا لیه سوی لاما والبزیر و پیغمبر ایا برا بردی دون دولی دونکی امانتا سوی الظلمات نور ایا برا بردی تیاری ورد آگانی ام جانو لیلہ شرکا بلکی دی کردولی اللہ لرہ برای خواندان خلقوک و خلقی دی پیدا بشاند پیدا ایس داللہ وتشاء بالخلق واليم ګروشي پیدائش په دیوان دی ولله خالق كل شئ والله پیداکونکی دارسه اول واحد القهار او دا الله دی او دې دا دنایله ذکر کړل دی لا چې مشرک تخایي چې مساله توحید امنا دا دې د پارا ذکر کای چې دا الله توحید منا او استاد موترم فرمائل او شیر مولا فرمائل چه او ظلیمونگا ریل گاڑی کی روانو ماسره او بل او دوارا روانو نو پاگ ریل گاڑی کی پاگ دور کی فوجیانو مناشتو نو یا غا یو فوجی یو شیرویلو دا هغه کېده و زیرو سره جنگ شروع دا اندریس دا وای ما شهر بدل کو اما وتو چې دا صحیح ما تا مرګ لري چې خدای ته وګوره پرې دا وسل کار باندې ار دې دکاری هیما یې نا غلطی ولو ها آ بدل کوې ما ته وای چې ها ڈمی وی ماته چی هاو اشی القرآن داوی چی ماوی مسئله توحید پارا هر سکولو هر سپمیزان تا منل بارال اگدو حقید وی آسده چی ماوی تا خبری شروکده ناپو جی ماوی چی ڈم خونه یک و حالم او او دا راته وایا چې ولی دا خبر وګړه وایما ته وی چې دا د دې لپاره چې ځا ظلم مې ما او خلکو ته علم بیانوم د الله توحید بیانوم او د دې لپاره کما ته سوګر سووي ځما پروا نه شته وایما دا, دا وایي چې قرآن راته وایا حمايخه ای سوره راته شروع کو او دا توحید مې بیان کړه او بیا دا ټول دلایل اړومړمړم وېما وې ماته هغه فوجي لېډر ځاګنوارغو دوی ماته وې چې دا بار بار د زمونږ او تاسوګه په دې کې آرام کوی نو کوي نوې مار مارګریټا وې چې جا هو یا هغه ورخه او ما بیا قران شروع کو او کله یو آیت راو مو بل اته وېما او دا دلائن د تویید ورطا بیانوم او پوجید آسی اریا ناس تی او دیر زیاد خوان دی ورکده یا مرگره برد برد ناسی گوری و خوان دی وی اغلی و خوان ورکده خب آرام پوت دی او دا قرآن بیانوم تاس دیر مدعوش و دیر نو آئی سرا سمیوا و نوی ما آغا میوے آغا ٹوکره راکڑا دو ٹوکره راکڑا ما تویچی چې یو یوستا یوستا ستا دی او دا دلائل دا سوری ران دا دلائل ماو دا بیان کل او دا اللہ تلحید میوالا بیان کلو یا مرگریون کشل دے تاورا پاس دو او ما تویچی شام پر دعاو گوالا دعاو گوالا مایسو ہی یاوی دعاو گوالا سڑییا بس خبر مکوا ایمایسو دعاو گ اوې ما دوي چې دعا وغواړه چې الله موږ دعا راجلبو شي یې ماوریتیزن بس الله نه موږ راجلبو شي او ما دا له دا خبروګړه یې ما خو کیو سړی ولېدو ډېر بزر سړی و ماته وای د مارګریټ دی او آیا چې دعا وغواړي چې الله پاک موږ راجلبو شي وي پاکه کار بیا الله پاک موږ راجلبو ته دا هر دائم مسلح تاوییری بیان کرده دا اللہ دیکھتا ورد نور نڈاکی انزلا من سمایمان را رولی رید برنوب و سالت او دیاتم می قدریا نو بایگی هلگاڑو لرا پاندازی داری بانی نیرون داری پاندازی بانی فاتح ملت سیلو زبگر رابی نو چکی سیلو زبو ومما يقذلون عليه في النار ضغائيل يدينا ها ہاشیر صدا سیناش نا غو دی خاص مسلم مزیروں کو کٹ لائیں گے داسه ہشیرونه مانو سیر شو ومما يقذلون عليه في النار ضغائيل يدينا دا او داہینا غپوم شو جیدا مولالے چې مطلب موږ د و زیرو د قتل لپاره روان یو نو دی ومما يقذل الالي في النار الدغائل يدن داغنا چې بدلې ری باري باني بورګي بارا دلټوني زیورادو او متا اين زبدوم اسلو يا سامان زګ بشال دي باني كذلك يضرب الله الحق والبادل دارنګ کفامن زبد به یت بجفا هر چ زغ دی ناغلار شي بیکار اوچ واما ما ين ذو الناس فیا نغذ ویلار دو اور جارا چی افایدور گي خلکو لرا نا او سی گز مگا گي دارنګي بیان ایلا مثالنا مطلب الا مثال بیانای دو موحد او مشرکا کله چ باران شروشی نګار دو ګبار جورشیا اول بیا و آگانی شروشی او بیا بارانووریگی نو راشی نو با سیلاد کی سنور سیزو نوی یو قدی آیت کی اللہ مغز کر کئی یو باہی کی خڑی او درین باہی کی زگون راروانی درین باہی کی مارا ہماران ہم و او څلورم بایګې سره سپینې سونه او چاندې وی هجاوی دغرو نراوړي نو او دارنګي کله چې مساله بیانې موحد اللهوي کله توحید بیانې نو ستادون خلاف کی اول به خلاف شروع کی غړ دغوبار بجوړشي او بیا و پرافیګاندی جوړی کی سیلاب و راشي موليان بساخ لا پرافیګاندی جوړی کی او جلسی जुलूसونه و جوړ کی دله بارہ کتاب بدنام کی لمیا په هغه سیلاب کې ها مارانې خلک وئی لدارنګ د موليان ها دای چې نور نظر و دعوازو نا شروع کی پنچ بره ده پنچ بره ده پنچ بره ده ده نظار ساته ده پنچ بره ده مولیان نا چه نور سونشی نا بدنامه لگئی دارنگی بارا باران که چه زگوی دارنگی دا دائی مثالم دا مشرکانو رواز تینی پاگڑای والی اولگ وقی دارنگی هوی سپینه بغړې د مليان غورم چې سم نزيد د دریاب زردو خېږي دا رانوان بي اوس تاخې الان په ترابې گئی کله چې سیلاب کې ماران ماشینو الکانو چوکې راغستي لغې راغستي او د مارانو سروله په باندې وې او ها هغه ماران بیا مرشي او چې کوم پاتې شي نو هغه غارو ته ځن شي دارنګي دا موليان بدعتيان مشرکان ه د موئدی نو خلاف بګي سواغتا دې بجلسې جلوسونو کی پراګړنده بوي کی په مجلسونو کې باندې بدنام کی او بیا ورې الله رب العالمین شاگردان پیدا کی او نران شاگردان به پیدا کی چای وبстаўه مېشن او ستاره کار په با مخې باندې نګوزی عادیبا داgrammar نو بشانت د سړو باندې د نشي بیاवस्था خلاف نشي کوله اداو یو سوره او بیا با ختم شي دا جلسی جرسی جلوصونه او ختم شي او څنګه چې بیا هغه صفه او اسبینه وګو باد شي دا رنګيغه صفه توحید هغه بیا باد شي سنت باد شي شرکيات او بدعت ختم شي بیا دا سپینو وګونه خلق زیورات رو باسی آ, او دارنگی داغینا فائدہ کھلی دارنگی آ, اغا زیورات قیمتی زیورات داغینا جور شی سونا و چاندی نو باہی که اغا زیورات زنانا پا قیمتی زائینو بان نکدی پس اینہ بان او اغا گونو کی والی اچولی او په مخ باندې ټکریا ټولې ساده رنگي قرچت قران بیان کې دا لا درځه د پارا نو طالب خلک بر سینې ځای در کی او ټه سا قدر او عزت هغه الله رب العالمین د خلکو زړونو کې واچي هر وا مکوا او سنج یاد ماران لړمانان ختم شي و سړبانې دن نشي فهم الزبد و پیدا بجفا دارنګي دایب دندشي سنجا سپینیسه پا وب پاتی وهم ما ماین په ناس خیم کو زه په لار دارنګي تا اواز د بیا هر قیامت ګور خورشي یو دور داسیو بیرتیا نو مشرکانو پراګانډه ګولې وای دا پنټیر مولاده او دې زیارت د منی کرامت د منی اولیا د منی دعا د خیرات د منی دان د منی دان د منی کول او هر زای کی وی کول نن دا سې دور راغې الحمدلله چې دا شی قران دی مولا आवाज ټول دنیا ته ورسېدو او هر ځاګي د روس بارډر سره دل افغانستان کې خلک وې الله دې شی قران قبر د نور نړه کی د چین بارډر سره لګېدلې افغانستان کې خلک غل دعاګانې کوي ایران سره لګېدلې خلق اغلا دعا گانے کئی پا عربی ما مالکو کی اغلا خلق دعا گانے کئی پا یورپی ما مالکو دا سو جوا دا آغا بزڑا کی یو دردو یو فکر یو سوچو نن الحمدللہ آغا فکر آغا درد تول دنیا تورس دو اللہ لنورم زیاد کی قدالک آید رب اللہ علم سال دارنگی بیانی اللہ مثالونا آغا مشرکان دا غي نوم او شو ادیش القران نوم ژوند دی او تر قیامت به ژوند دی ان شاء الله للذین سجابو نن دا غو د بچی په درس کې زمونږ د استاد په درس کې 40 45000 کسان به ورشي کیږي سکل الله تمنذور ادا سیوا حالات دا سرالل هر کاله نو یا کاله الحمدللہ ار کال زیاتیږي او کمیږي نا او دا غینه بیا دا یو 50 جاري دی په دنیا کې 13갈 په افغانستان کې صرف په صوبې کونړ کې سلور نیم سوادر سن شي او دا رنګي په نورو صوبو کې افغانستان کې او دا ټول د پنځبیر شوال قران رحم الله او دا هغه د زی زمن د شاہ قرآن مولانا مطیب طائریق سیب شاگردان دی دا تدہ اللہ توحید بیان کا اللہ بستا اگا آواز تو لی دنیا تو رسی لِلَّذِينَ سَجَابُوا لِرَبِّ مُنْ حُسْنَا آئے کسانو لَا چِقَبُلْ دِيَا اَكَرِغَ رَبْ دَدِيلَ دِي جَنَّتَ وَالَّذِينَ آلَمِنَ سَجِبُوا لَهُ آئے کسانو چِقَبُلْ دِيَا نَگَئِدَ لَرَا لَ لو اننا لو ما بلر جميعا كثر و د دې بار واس جسمه کوي نه وند و بهس لو ما او شاند دي سره نور لو د دوينه قربان مګي په دې سره زان نه او لاي کلم سوليساب دغه سان او د فرځي ځای امام یعلم ان ماون زی ليله گمرب کله کا ایاسو جبویگی ی دینن را لغلی سئ قران تاتا طرف درستان دی حق دغه دغه دیسی بشان دا چا چا ویډوند ینه موحد او مشرک ډور برابر نشی کوي عالم د قران او جاہل د قران ډور برابر نشی کوي یقینا نسیت علی اقل <سؤال> مند اللذینا یفونا بیاد اللہ اگسانا چی بروالی کئی پلوزونو دا اللہ و نماتی وادی ما امر اللہ اگسانا چی ادا کیدی آغس و چی اللہ و کم گر باغی بانی دادا کلو و یخشون رب هم یرگی درب دائینا او یاری د اور د حساب نه او د بدی حساب نه والذین صبروا درا و جربهم هغه ځان چای صبر کړي دلټونه در ځمن بیا دربدایو وقاموا صلاه و بابنی غیر منز وان غو مماره کنه سروالانیا او دای خرج کيده اغمنا چې موږ ور کړي د لرا او په ډو کارواني ويدرونا بالاسند سياد دف گئی پر شیخ صاحب او بیان دويځره شرک لره اولای کلمو بددار دګسان دلریان جان ګورداهیرت جننا دونی ادخلون جندا مشغره چرنا گی و لره د بدل لوګبدار و من سلامن ابای و زواجیم ارګسان جنې کانې بلاره نو دین او بیبیانو نه دی نا وذریادین نو لا د دینه ملائکه دنګی وبدی وانی داري سلام علیکم بما صبرتم سلامتیه ری بتا سو باس چتا سو صبر په دنیا کې یل استقامت مختیار کړو همیشه ولاړ وي په مسلې توحید فنه ما اوق لو خان جان دې کور د اخرت ولذينا ينخذنا دلایم بعد میثاقی هرګه زانه چې ما ثیو د لاله رب زمزږ دیاں او ګړ کړئ یا اس جل او ګنګړې بدی باندې دادا کولو فسا گئی بزمګه کیه اولای ګلو ملانه تولم شو دار دګه الله یا سطر غالمہ یشاہ و یا اگدرہ شپاگم کیسا ما دلہ رازق لے کل شین ہو ارسل رضا کوار کرونکی یاو اللہ دے اللہ فر آغیر رجال جواری و تنگئی و فر بل حیات دنیا خوشحال دی پر جوند دنیا وانی اللہ و ادائی دنیا پر جونمستی و من حیات دنیا پر او نرسک رجوند دنیا تو مقابل له اخرت کی مگر لگا وہ یقول الذين كفروا لولا انزل علينا آيات و يا غسان وګوره کړي وليني شيرات دې بده باندې موجزات در طرفه در په جنا فل وای الله يذلم يشا يقيل د عمل د او توفيق ورګي دې مسله ته او چالا چی رجوع گئی اللہ تا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنَّ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وسترقیف تے قرآن ترکتا او کسانچ ایمان نرولے او مطمئنی زنونا بذکر دا اللہ یعنی با قرآن ذکر نا مراد تے قرآن حادا ذکر مبارکون الا بذکر اللہ اتتمئنو الغلوب خبردار دا اللہ بذکر یعنی دا الله کتاب کتابانی مطلب ان کې غزړونه چې دا الله کتاب لنهاسې نزلوبدي مطلبې ني ته ولا ورځ قران تکينا پروا به دي ني خوشاله به پتهوند دونه لګی چې دا ورځ څنګه تیر شوه او بل کتاب لیسمن تکينا ماغړه دي خراب کی عللینامن وعملو صالیات کمال قران دی الذین اعملو اعملو صالیات یو دا دور داسیو سندو ازارتین که رو جا او سهر اطوب وجو نواز مونگو استاز لگیا شو تاقریباً دا ماسپخین دریو بجو پوری بے درس کولو مسلسل بے لگیاو او مون بو اتناس کولو مون دا پتا مونن لگی دا چیدا ارس سنگا تیرہ شوها بیاچه کلا بے استاز قرآن درس بند کول استاز بلاڑو کور دا او موږ بیا کې ناستو ما سره تقریبا سل 200 300 کسان ناس غیر چاته راستو او بیا ورو می دوستا سبک ائی ته دوهراولو تکرار و میکولو ترمذی ګره په ربم هغه ویلو بیا مازیګر مرګ لري لار چکرنا زبناسو ما با هغه کم رفق ادیو چې لیکلي واه نوغه منیو تاړه ولا صفه کوله به می هاای کی زیادیونو آقا با مپریخو دل صفا سترا با مولی کلو با خام بچه رو جماعتیو شو او دستونو بمتازه کنو بیا با که ناستو دستا سبق به میا دلو زالا تر ماسخوتن پوری نو ماسخوتن به تراؤول بیا غ مدرسی او اجتماعي تکرار با تراونه پس که دو دشپیل اسلیم و یو پوری بیا با دشپیل یو لسو لانو خپل جمعاتونو لا و دوشو اشمنی با چراپاسی د دسونا با مکل کبا روطای تیارو او بم خورا او کبا نوانو بیا با کیناستو دو استا سبق با میا دولو او بیا تر سار مونزا بیا درشان بیا بم لگ آرامو کو بیا برالو بلا رزے لا دا قرآن خونده والا جی سڑی ده پا خوندانه پویشی علا بذکر اللہ تتمین القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ورتبوا سمروه چونکی توله نه زیات او ولګی نو کنا وکمو کله زیاته داسې دورمو چې بارو ځګی په پېشمنی کې د دې لاس امر رټې مو خړلله د باغی باندې مرجه نیولې دا او پاتنګ نه لګیلا نه لوګا نه تندا د قران خوندو مزه وا الذين آمنوا <عملو سواليات> اغای کسان چی ما نروڑ ده عمل اکده دینه که تو بالاهم ده قرآن تپوز د قدر ده مانو که چی ورپس تکلیفونم برداشت کردی دی ده اغای چانه تپوزو که چاگه ده د ده پار تکلیف برداشت کړي قدر زر زرگر شناسا قدر جار جاری د زرو قدر په زرګر بانی دی اغای چانه ده قرآن ده در سبت لگی چاگه تولورس خوبونه کئی اځه لقران څخه بدلېږي چې هغه کور کې نا سپاره مو دا غواځل چا چې اوربې سفرې کړي چا چې تکلیفونه برداشت کړي لوګي وته برداشت کړي الزینا منو عملو صالحات اوي د ساجي مان روړ عمل کړي نیک ذوالم او صالحي دې پارا وحسن مع ابو خست دینه کله کار سنګهږي اومدينه تسلیم بیل سلام تا دارنگی مونگا لیگو تال رب یا امت کی تاکی زر درشی امت کی دین امتونا لیدت لوا لیم اللذی او حینا ایلیکا دیل پارا چی تولو لی بھدیبانی او قرآن چې مونگی ویک او دیل رتا تا و اوم یک برونا بررامان او دینکار کئی بررامان زادبانی وایا هو ربي لا الہ الہ دارنگی مونگا لیگو تال نیسا را مگر دغ الله دی پنجاب کې بریلیاں ناروي وې نارې رساله نورو يا رسول الله نه نارې رساله دا نه نارې رساله دا دا هو لا اله الا هو علي دو وې لې متاب د الله باندې ځان پرمو دي الله دا دی راجر دی له زجر بينکار القران ولو ان قرانا سيره به الجبال کچره قران غریمه ا سوره ربیل جیوال بدل شیبا کانیا د دې بانی غرونه او خود یاد دې لارده یا شلېدل شیوب دې بانی زمګه چې د حق دې او ګوللم به الموده خبرګری شو د منو سره بلل لا ال جمعیانو جميعا جزاء ماذوبد لما امنو بي دې بیا په د ایمان اوراوړي بلکي اختیار د عزت د الله تعالی را املم یا سی اللذین آمنو آیا نبی پویا اگسان جی ایمان کچر خو خیر آلہ ایمان بزورا لادن ناس جمیعا نیداد بکر خلق لاغم ندا ولا یزالو لذین آکا فروت سی بھوم امیشہ ریا اگسان چکو بھیکر رسی دی ریل رام بماسن او باچری کری پاریاتو نازام او دولو قریب من داریم یا بوها دې شي ني سيږ گورننده ایتا در دې چرای شیا ده الله یقینن الله خلاف نه کې یو بني واده او بیا که سلیمان بي سلام تا ولقد استوديا برسول من قبلک پتہ دې زرا ټوګي ګډې شي پیغمبران پورې ماخستانه نو معموله ورغوای جسان لچو برې کډه بیا مون نه دلاره ټکه تا پور ټوګي کی پروا کای بھګان ایکاظره مو زمای حزاد دایدا اف من وقایم نلا کل نفس جدل عل ایه سو جالمی باریونس بانیا چیکړی نی وجالو لله شرکاد غیر ذلیل الله را دبرغي خواندان قل وبلمرا سمو میتاس نوم نه خودی دایدا هم خبر کوی دی الله تا تاسو جن بوئی هم دې زاهرې مېن الخول یا سر سرې وې نا خبرې د خلی خبرې بازو ی نه لذينا کفروا مغروم بازه تشیریه گسان لا چې کو برکړې مکر د گئی و سدوا نسبیل بانګری شیری د لارې د الله نه اغلار چې لهو دعوت الحق دا وميض مناد او مير لله فمالو من عد او سوجي ګمراه کې الله دلرا نيسته دلار خو دن کې دیل آزاو دی پر جند دنیا کے آزاو دا آخرت سرد وما لهم من اللہ من واقع او نشا دیلنہ دا اللہ او بشارت معایدین اللہ مسحلو الجنت اللہ دی وید مثال د جنت آغا چوادک لیشه متقیانو سران بھئی گوا لانیدونو داگینو علی اگلوها دائمون میوید آغی بھوی امیشا وزلوها وارام دائی زل مانا دا سوری دا خدا تا سوری مانا بناکے زگا سوری با قیامت کی نا نور با نئی نو سوری دا کم جانا را لو او سوری تا خلق دیلا کی نی چه آرام بگیو که کی نو مانا دا دا زلو آرام دا اے تلگا اقبر لذینا تقودا انجام دا گسانو چیزانی ذاتا لے شرکنا و اقبر گا بلینن نار انجام دا گا کرو دا اورو تغیب دا والذین آمنوا بالكتاب اجسان چور کڑے مونږ دی لایلم کتاب او پرو نبی ماون زی لای لای کا او شال ری با سجرال الهی او ددلونه باده یاری دین کار گئی د دین قل انما عمر دو انا بو د الله او پیغمبر ما تو کن گرے شی عبادت کوم یوازید الله او شریکو ای زدار د الله د الله طرف ته دعوت ورکوم زه او دی الله د دې راګر دی لاله وک زالیکن سن او غنره ديا سن چې بیان شو دا رنګي موږ را لګل وی لاله اے قران لرا دک د حکمت نه بواځه جبکی ولا اني دبا داواهم کچریتا داوی داروګل خو شادو ی بندا غن چلالو تا نه لنم ما لګ منلایم ولي ولاکو نبیتا لرا ترف دا اللہنہ سب دوست او نبچ کر انگی و سن نارو من قبل گاو داگی سارا لے گرے مونگا بیغمبر آنمکستانا و جاننا او ازواجم و ضروریہ اوگر ظلمنگا دیلارا بی بیانے و ضروریہ اولاد یعنی تانا مقین دخل کو بی بیانے اومی اولادمو و ماہ گانا لے رسولنا یادیا بی آیا نیشتی را مگر بحکم دا اللہ هر ایونی تھی لده یو گتاب لیکلو یم اللہم آئے شاہ ختمی اللہ صبح دی شر کیا چھواری اللہ امام غزاري المستشفہ کی مانا کئی ویوز بیتاگ لگائی توحید پرڑا دا معاید کئی وین دو اموال گتاو دی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ویما نرینکا باب اللہ دی اوکا چروخ ایمون تا لبا دیا گا چی مون یرو دی اونا دواف اینکایا افاق دو منطالر <سؤال> نو یقیناً بتاوانی رسولا ستاکا دے تبلیغ دا قرآن وعلینا الحساب بمونبانی حساب دے اولم یراو اننا دل اردانا خوصوا من اطرافی ها آیا دینکور یقیناً منگر اطلالکوز مگتا کموز اطراف دارینا گیر چاپیر موحیبین پیدا کو مشرکان ختم شی واللاؤ یا کمولا مواقب لحکم الله بي سالغي نثارست غونګي بي سالي الله الره او دا الله د ري صاحب غونګي وقدم قر من قبل داقي سراه تدبيرونه کړو जसा نو چې ما کوي نهو خاص الله د اختيار تدبير دی غوند پي باسه چې کړی وريو نه څه وسعلم الغفار لمنق بدر او زردا چې پي بشي غابر چال د انځان د کو دا اخرت <clears throat> وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُّرْسَلِينَ وَايَكَافِرَان نَيْ دليګلې شه پیغمبر کولګا با بالله شيډم بيني وبينكم وابنمرہ کافي دلګ وايګونګ په من زمام من تاسو کې ومن ايندو الملك كتاب او ازو جاءه در لم کتاب سورګي مثال توحيد ثابت ولا بدلایلې اکل يو سره نبي شه شرک په دعا خالق له كل شي اللم يقول شنو والله حافظ يقول شنو والله متصرف يقول شنو والله او بنظم قسمه د لا طول ماده دي محتاج شبغم رازق يقول شنو والله او بياد لايل او دارنگي تسلي و رسول الله صلى الله عليه وسلم دا او اريو دائم مبلغه واخر داون الحمد لله